Международен живот Един журналист посети учителя и стана въпрос за международния живот. Всеки народ си има своята функция и трябва да бъде свободен, за да я изпълни. Всеки народ е като един орган в човешкия организъм. Или друго яче казано. Всеки народ е възприемател. На специфични енергии в космоса, които после се разпределят на цялото човечество. Затова и е необходим за живота на това човечество. Българите представляват един орган, англичаните друг, германците трети и нататък. И като дойде господарят, ще ги сглоби всичките. Един ден всички народи ще донесат своите специфични хубави черти. И ще ги направят достояние на цялото човечество. Всички народи носят част от свещената скиния. Един ден, когато всички тези части се съединят, ще образуват скинията. И понеже всеки народ си има своя функция като орган на общочовешкия организъм, затова той е свободен да говори на своя език. Всички народи трябва да живеят братски помежду си, като членове на едно семейство. Никой народ не трябва да господства. Някога Вавилон, Асирия, Римската империя господстваха върху другите народи, владеяха ги. Но сега къде остана тяхното господство? И днешните държави, които господстват, ще имат същата съдба. Всички народи трябва да имат добри условия. Никой народ не трябва да потиска друг и силните народи трябва да помагат на слабите. като се срещнете с един англичанин, с един американец и прочее, да чувствате, че сте над народността, че сте братя. национализмът трябва да се надрасне. Оставете го на страна. Човек не трябва да обича само своя народ. Вие гледайте да сте синове Божии. В семейството най-първо, бащата и майката са диктатори и употребяват наказание, пръчката, но като пораснат децата, бащата вече не ще може да употребява диктатура, ще стане демократ. Също така, когато народите се събудят и възмъжеят, диктатурата в управлението престава и се превръща в демокрация. Синархията е най-висока форма на управление, но съвременното човечество не е още готово да я възприеме. Тя е за по-далечно бъдеще. Все повече се събужда в човечеството колективното съзнание, усилва се тенденцията за обединение и в бъдеще ще се наложи Федерация на народите.